Dia 30 de novembre de l'any 2019. Avui s'acaba el mes de novembre. Els que ens sintoniseu des de les 9 ben retrobats de la nostra sintonia, els que ho feu ara per escoltar les sardanes, benvinguts a la sintonia de ràdio Palafrugell 107.8 FM. Començarem, com és habitual, fent arribar a les activitats sardanístiques que han des d'avui fins, fins, fins diumenge, perquè sembla que no n'hi no ha més, no, fins diumenge, diumenge dia 8. O sigui que comencem, comencem avui dissabte, dia 30 de novembre, a les franqueses del Vallès. A les 11.30 hi ha el Corró de Vall, la plaça de Can Font, i la música és enregistrada. A Sant Andreu de la Barca, continuem avui dissabte, a 30. Sant Andreu de la Barca, a la plaça de la Font de la Roda, a les 11.45, hi ha la Copla Contemporània. A la Riba, al Casal Ribatà, al carrer del Pagès, 14, a les 13 hores hi ha la Reus, Jove. A Barcelona, Sant Andreu, la Lira, el, hi ha la ciutat de Terrassa a les 17 hores. A Tarragona el Teatre Metropol, a la Rambla nova 46, eh, hi ha una ballada també amb la Copla Reus Jove a les 18 hores. Eh, hi haurà una sardana en commemor eh, sardana concert en commemoració dels 40 anys de l'ecupació sardanista Tarragona dansa A Tona a be... Avui dia 3, dissabte, avui dia 30. A la tarda, hi ha una ballada amb la Copla Salvatana, hi haurà concert i ballada. I anem demà diumenge, dia 1. A Barcelona, Nou Barris, a la plaça de Joaquim Serra, hi ha la punt Cat Copla, a les 11.30. A Cabrera de Mar, també a les 11.30, demà diumenge, dia 1. hi a la principal del Llobregat, a Premiar de Mar... Continuem demà diumenge. A les 11.30 hi ha la Jovenívola de Sabadell. A Vila de Cans, a la plaça de la Vila. Hi ha la ciutat de Cornellà també a les 11.30. Sant Fost de Capcentelles a la plaça de la Vila hi ha la Copla usona a les 11.30. Ballada per la Marató, ens posen aquí. Per la Marató de TV3, de 10 a 12 h, xocolatada. a Badalona, a la plaça de Trafalgar, hi ha a les 12 hores hi ha la Baix Llobregat. A Caldes de Montbui, continuam demà diumenge dia 1. A Caldes de Montbui, la plaça de 2 d'octubre, hi ha els Lluïssosos de Taradell a les 12 del migdia. A l'Hospitalet de Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament, hi ha la Copla Contemporània, també a les 12 del migdia. A Madrid hi ha música enregistrada com és habitual a les 12 del migdia a lorieta de la Font de la Sardana darrere del llac de les Barquetes i les columnes del monument al fons 12 al Parc del Retiro a Sant Andreu del Terri a l'era de d'Ensular. Hi ha la principal de porqueras també a les 13 hores, a la 1, a les 13 hores. A Bages de Rosselló, la Catalunya Nord, a la sala de festes, hi ha la mil·lenària a les 15 hores. Canviem de full el Boló, l'Ibolú, el complex de Desaixars. Hi ha una ballada amb la Cople Tres Vents a les 15.30. A Sant Feliu de Vall, al gimnàs, eh, també és la Catalunya Nord. A les 16.30 hi ha la Cople Tres Vents. A Sant Quirze de Besora, al Pavelló, a les 16.30 hi ha la Juveníbula de Sabadell, la principal de Llobregat. Trobada sardanista de Tardó, eh? és una ballada doble. A Andorra la Vella, al Centre de Congressos, hi ha la Bell puig a les 17 h. A Besalú, la Plaça de la Llibertat, hi ha la principal d'Olot, Festa de la Ratafia, i a les 17 hores. A Santa Susanna, al Pavelló Municipal d'Esports, hi ha la principal de Banyoles a les 18 hores a Borrassà a l'Ateneu veiem si ho trobem aquí sí. hi ha la Copla i Maravella hi ha a la tarda concert i ball i al matí hi haurà les sardanes a Sarinyà hi ha la Salvatana que també la tarda hi haurà concert i ball però les sardanes són al matí a Castelldefels a la plaça de l'Ajuntament i a la Baix Llobregat, a les 12 del migdia. Això ja és divendres, dia 6 de desembre, a Castelldefels. A Salt, la pista poliesportiva, <coughs> continuem a divendres, dia 6. Al carrer de Miquel Martí i Pol, hi ha els rossinyolets, una ballada doble, els rossinyolets i la ciutat de Girona, a les 16.30. A Aigua Freda, la plaça Major, i a la principal de la Bisbal, a les 12, això ja és el dia 7, dissabte, dia 7, eh, aigua freda. A també el dia 7, al pavelló poliesportiu. Una ballada doble, 36è, serà o Artesenc, concert i ball també. A les 11, concurs de colles, i a les 16 hi haurà la resta d'activitats. A Figueres, a la plaça de l'Ajuntament, a eh, a les 17 hores hi ha la principal de Banyoles. Continuem. Eh, demà dium a diumenge, dia 8, exactament, dia 8, a la Bisbal d'Empordà, l'Esmita de Santa Llúcia, hi ha la principal de Banyoles, eh, a, la plec a plec de Santa Llúcia, a l'Ermita, Esmorzó Popular, ofici mitja ballada, a les 10.30. Eh, Elna, la Catalunya Nord, hi ha la Tres Vents, hi ha missa i una sardana a les 10:30. A Sant Joan de les Badesses, a l'ermita de Santa Llúcia de Puigmal, hi ha la Copla, perdó la Cobla Osona, a les 11 del matí. A Barcelona, Sant Andreu, plaça de Can Fabra i a la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Fan la festa major a les 11:30. A l'Hospitalet de Llobregat. Continuem demà diumenge dia 8. A l'Hospitalet de Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament, hi ha la Copla Maricel, a Rubi, la plaça de Catalunya, a les 11.30, i també a les 11.30, a l'Hospitalet, eh? A les 11.30, a, a Rubí la plaça de Catalunya, hi ha la principal de Llobregat. És una ballada que es va traslladar des de l'11 de setembre. Girem full. A malgrat Mar el Parc de Campassol... Uh, hi, ha la, hi ha les Coples Contemporània Juvenil de Sabadell i Principal del Llobregat a les 11.30 i a les 16.30 a les 16.30 al Pavelló dels Germans Margall 47, 47è concurs de colles improvisades a la tarda Coples Juvenil de Sabadell i Principal del Llobregat a Montcada i Reixac, al Gran Casino de Santa Maria de Montcada hi ha la Nova Vallès a les 12 del migdia a uh, a les 12 del migdia també, a Palau Solità i Plegamans, hi ha la Vila d'Olesa, a Vilanova i la Xaltrú, la plaça de la Immaculada. Hi ha la Copla Catània a les 12.30, és la festa de la Immaculada del barri del Mar. A Sabadell, via Massagué, davant de la Puríssima. Hi ha la Copla Sabadell a les 13.15, amb sardanes, 6 sardanes de 7 tirades. El Boló, l'Evolu, el complex de les hi ha la Copla Tresbens, a les 15.30. A Barberà del Vallès, a Lies, la Romànica. Hi ha una ballada amb la ciutat de Terrassa i la Copla Sabadell, ballada doble, Diada de Nadalenca, a les 17 hores. I a Taradell, al Centre Cultural. Al Centre Cultural Costa i Font a la carretera de Balnyà, i a la Copla Milenària, a les 17.30, a Sant Dalmai, hi ha la Copla Maravella, a la Tarda, a la ball... hi ha ballada, concert i ball. I això és tot. Déu-n'hi duret. Déu-n'hi duret. Per això ho hem plert el diumenge, dia 8, perquè dissabte hi havia poca cosa. Bé, ara el que farem serà, doncs, començar amb les sardanes que tenim preparades per avui. Escoltarem la primera sardana que irà a càrrec de la Copla Flama de Farners. És d'en Josep Vicenç, xaxu, li, li deien l'avi xaxu, Josep Vicenç i, i, i Geli, Josep Vicenç i Juli. Carícies és la Flama de Farners. Heu a la flama de Farners amb aquesta sardana de l'avi xaixo que li deien Josep Vicenç i Juli. Carícies. Sempre em faig una mica d'embolic. De, de, de Josep Vicenç i Juli i, i Vicenç Bou i Geli. O és al revés. Sempre em faig una mica d'embolic. Però bé, carícies de l'avi xaixo per la flama de Farners. I ara escoltarem a la copla Reus Jovea, amb una sardana en Josep Maria Bages, dibuixant la sardana. Hem escoltat a la Cople Reus jo amb aquesta sardana en Josep Maria Bages dibuixant la sardana. I ara escoltarem a la Cople Caravana amb una sardana que va demanar l'amic Jesús que la vol dedicar a la seva esposa. La sardana de la Pau d'en Joan Aulés l'escoltarem per la Cople Caravana de l'amic Jesús per a la seva esposa. He a la Copla Caravana amb aquesta sardana que em va demanar l'amic Jesús, la va dedicar la seva esposa, sardana de la Pau, d'en Joan Aulés. Espero, Jesús i la teva esposa, que us hagi agradat, bé, segur que us ha agradat, per si no no me demanat. Continuem, continuem, ara amb una mica de publicitat. hem escoltat a la Cople Cadaqués amb aquesta sardana d'en Sebastià Cabrissas sa nena alegre i ara escoltarem a la principal de l'escala una sardana de Narcís Costa anomenada Somni Escalen és la principal de l'escala <fixi> Culta és la principal de l'escala amb aquesta sardana de Narcís Costa Somni escalenc. Una mica de publicitat, ara tornem Continuem. Ara escoltarem a la principal dolot amb una sardana d'pere a obert. Una sardana que porta per nom així són els nostres cans. És la principal dolot. Hem escoltat a la principal dolot amb aquesta sardana en Pere obert, així són els nostres cants. I ara escoltarem a la principal de la Bisbal amb una sardana d'Ericcar Vilassau. Puig s'esforques, és la principal de la Bisbal. hem escoltat Putxes Forques, una sardana d'Enricard Vilaseu ens ha interpretat la copla principal de la Bisbal I acabarem amb una sardana de l'Emili Joanals. Els mongrins ens interpreten el fiscorn de l'avi que anava dedicada al seu pare, al llibert Joanals. Aquesta de serana Emilio la va dedicant al seu pare, en llibert Joanals, però l'escoltem per els mongrins i el fiscornaires Antoni Giné. fiscor de l'àvia de la Joanals per als mongrins, el fiscorneira, el fiscorneira, era Antoni Ginea, ara les notícies de Catalunya Ràdio i després més ràdio palafrugell. Adeu sí amics, fins dissabte que ve sé si igual.